Золотий перстень печатка, що належав Ользі, попросив поносити. В руках – дипломат. Тепер мотив злочину вимальовувався більш-менш ясно. Коли Борщова знайшли, при ньому не було ні дублянки, ні дипломата, ні золотого персня, ні, як пізніше виявилося, і годинника у позолоченому корпусі. Розбій з метою заволодіння тюжим майном – цілком імовірно. Але разом з цим продовжують вивчати зв'язки борщова і Ольги, бо не можна було виключити і мотив помсти на особистому ґрунті. Як буває у гуртожитку, хтось зайшов по книгу, хтось по гітару, хтось просто так перекинутися словами. У кожного своє коло знайомств, а у знайомих свої знайомі. І ніколи не можна заздалегідь передбачити, хто саме може бути причетним до справи. Але кожного треба не тільки допитати але й скласти відповідний протокол, до якого заносять усе, що сказав свідок чи підозрюваний. Бо те, що на перший погляд здається другорядним, згодом може виявитися найголовнішим. Так що інспектор карного розшуку має володіти пером не гірше, як пістолетом. Поки дільничний опитував мешканців будинків по вулиці Верхній, чи не бачили вони підозрілих осіб увечері 15 лютого, і вранці 16 лютого, поки опитували водіїв транспортних засобів, що приїжджали тут, розшук підсумовує факти. Що вже відомо про тих, хто напав на Борщова? Напад скоєно о півночі. Отже, підозрюваних треба шукати серед тих, хто 15 лютого пізно повернувся додому. У Борщова пропала дублянка, годинник у позолоченому корпусі, тому ці речі теж можуть виказати злочинця чорні шкіряні рукавиці на місці злочину, що борщово не належали, чиї вони. Кожна з цих ознак, розглядувана окремо, належить широкому колу осіб, і тому сама по собі не може бути використана для побудови конкретної версії. Багато людей з різних причин могли з'явитися додому опівночі, багато носять дублянки та годинники у позолоченому корпусі і гублять шкіряні рукавиці. Але чим більше цих ознак, тим вузь, стає коло, де вони перетинаються. Тим часом борщо уже остаточно прийшов до тями і зміг давати показання. До нього в лікарню знову приїхав інспектор, який ретельно записав, що той розповів. Із тих записів можна простежити все життя студента Борщова аж до того часу, коли він не склав останнього заліку з хімії. Проте найголовніше, звичайно, полягало в тому, що він відтворив весь цей маршрут від гуртожитку до вулиці Верхньої і зміг назвати прикмети злочинців. Вийшовши з гуртожитку, я попрямував до автобусної зупинки, говорить він. Але, оскільки автобуса довго не було, пішов пішки через міст потона. Тільки но перейшов міст, до мене наблизились двоє. Вони схопили мене за руку і вдарили в обличчя, потім чимсь важким по голові. Прикмети одного з ріст до 180 см кремезний, обличчя овальне. Другий трохи нижчий, також кремезний. Отже, розшукуються два молодики. Обидва високого зросту. Обидва пізно прийшли додому. На одному з них може бути коричнева дублянка із сірим коміром. На руці годинник у позолоченому корпусі. Незабаром до переліку ознак. За якими треба шукати злочинців, додають ще одну можуть з'явитися на вечірню виставу у Київський цирк. Ще на першому допиті, перелічуючи речі, які мав при собі борщов до нападу, Ольга згадала про два квитки в цирк на вечірню виставу. Що ж до цього у неї не було ніяких сумнівів, вона сама вклала їх у дипломат. Спершу не надали цьому значення. Вважали, що злочинці навряд чи наважаться піти по цих квитках у цирк адже це могло дати можливість міліції передбачити їхню появу у певному місці із точністю до кількох хвилин. Вважали також, що вони навряд чи наважаться їх продати, щоб не привертати до себе увагу. Але треба було врахувати геть усе. Коротше кажучи, двома квотками на вечірню виставу вирішили зайнятися всерйоз. Ні місць, ні ряду, ні сектора Ольга не пам'ятала. Вона змогла повідомити тільки, що придбала їх у громадського розповсюджувача на роботі. І оскільки розповсюджувач часто одержує в театральній касі квитки на цілий ряд, завдання здавалося не дуже складним. Требувало тільки встановити, кому саме продані квитки, і зустрітися з кожним, щоб мати про нього наочне уявлення. Якщо в ряду серед співробітників однієї установи опиняться двоє сторонніх, то це або самі злочинці, або особи, яким вони продали квитки. Але все виявилося значно складнішим. Розповсюджувач повідомив, що культпохід у цирк був намічений не на те число, яке вказала Ольга, а на три дні раніше, тобто коли її допитували, вистава вже відбулася. Підвела пам'ять, але Ольга продовжувала наполягати на своєму. Тоді знову допитали громадського розповсюджувача, і то підтвердив – що два квитки з усієї партії він справді обміняв на пізніший строк. Чому не сказав одразу? Не знав, що саме може зацікавити карний розшук. Бо обміняв?